Hej vän. I 1300-talet Italien var det inte jolo eller hemjuva hem som var en hippa sägningen. Istället var det ad fontes, tillbaka till källorna. Då antika texterna skulle göras aktuella igen. Och här i historiepodden så lever vi efter den devisen Det som varit ska återbli aktuellt För du lyssnar på historiepodden En historisk podcast där två typ unga gymnasielärare Varje söndag avhandlar ett historiskt ämne Och idag kommer det handla om vadå, Daniel Hermansson? Det kommer ju handla om studenthistoria Studenthistoria, kul! Själv heter jag Robin Olofsson Nu kör vi lite vignett, sen kör vi podd Hej på er lyssnare Det är åttonde avsnittet av historiepodden som gäller Ja, precis Eh, och eh, hur står det till med dig? Det är bra. Idag är det årsdagen av någonting. Eh, men. Ja, det är 70 år sedan landstigningen i Normandie. Det kanske är historiepodden som ska kommentera. Det kanske man ska säga något om, ja. Det hade jag faktiskt med tänkt på. Ah. Men eh, så är det ju så att eh, det sänds ju f först efteråt. Ja, men vi kan ändå punktera att idag när ja, vi spelar så in är så för är det årsdagen. Ja, det är en väldigt viktig händelse förstås. Ja! Ja, om man, det har till med en underdrift. <laughs> man rullar ju upp eh, tyskarnas eh, flank i Europa och eh, sen påbörjas det långsamma intåget i centrala Europa mot Tyskland. Ja. Ja, det, är symbolen för, det är symbolen för kampen mot fascismen och för att det fria och demokratiska Europa... Ja, och det, det är kanske så att eh, det hade förtjänat ett eget avsnitt egentligen. Eh, naturligtvis. Och det är väl inte orimligt att det händer någon, någon gång. Nej. Men eh, samtidigt så är det en sån berättelse som ganska många kan också. Och som är berättad ja, men ganska det många. Ska man inte vara rädd för att ta upp sådana saker? Nej, förvisso. Varför ska vi prata studenthistoria idag? Det ska jag snart berätta. Men först så eh, tänkte jag ju då eh, prata lite om vårt Instagram-projekt. Ja, hur går det med det? Det rullar på. Tack. Det dullar på vi har. det kommer in bilder på allt möjligt i vårt land och det är jättetroligt. Och vi det lämmer ju skicka väget tack till de som har lagt upp. Och sen är det så att det finns ju bilder också som man inte kan se eftersom de är privata så att säga. Det kan man ju tillägga då, men då vill vi tacka dem också för de är säkert jättefina utgår jag från. Det kan ju vara så att man tänker att man har någon slags hemmablindhet och därför inte lägger upp bilder på saker och ting där, som är, är runt omkring. För man är så van vid eller hur? Ja, jag ska säga då? För lyssnare som tillkommer till det här avsnittet så pratar Daniel Hermans om sitt projekt. <laughs> det... Hashtag histpodd på Instagram, där vi uppmanar er att ta ett kort på någonting härligt historiskt och hashtag det är bra att du med att styr upp saker och ting och får lite struktur i oredan. Eh, ja, precis. Det är det vi pratar om här. Men så har jag tänkt på att man åker runt omkring i andra delar av landet med. Och då kan man ju, om man är på semester eller så, då, det går ut utmärkt att ta kort på något då också. Ju. Är det något speciellt du vill se? Nej, faktiskt inte. Alltså, jag tänker ju det ska bli kul att se det där sågverket som du har pratat om. Jag skulle vilja att någon som byter buss i Västernorrland tar ett foto på den här stora gallgen i Ullunger och härstägar histpodd. Ja, ja, men alltså ja, det finns ju massor med grejer egentligen. Den här, eh, ja men man kan ju tänka sig Taget tag i danielsson staty i Linköping. Det finns ju Karl 14 och Johans staty där med. Nu blir det mycket statyer här, det <laughs> ja. <märkt> jag. Men, <laughs> men det är ju liksom det jag kommer att tänka på i första hand. Vi eh, nämnde ju Bynsåfska huset också mm. förra gången. Och det är möjligt att någon av de här dolda, så att säga, visar det. Det kan vi ju tänka oss. Nog det, men... Ja, just det. Ja, men tack så mycket och fortsätt med att lägga upp. Det blir bara roligare och roligare det här. Ja, du kommer på något pris sen, förresten, till... Till Kalle Strid? Ja. Ja, jag tänkte det. Ska jag dra den nu, då? Ja, men sitta och hålla på. Det känns ju inte schysst. Nej, men den här podden funkar ju så att varannan vecka så bestämmer... Jag ämne varannan vecka så bestämmer du ämne. Och ett av våra sommaravsnitt, vi tänker försöka sända den här även under sommaren. Om tekniken är med oss, för vi kommer ju befinna oss på olika platser. Jag tänkte låta Kalle Strid bestämma ett av mina ämnen. Vi har, vi har ju vissa inplanerade projekt så att vissa grejer kommer han inte få välja. Men, men Kalle får välja vad han vill ha till historiepodden om. Det var väl faktiskt ett jätte... Det var väl ett bra pris? Ja. Eller hur Kalle? <laughs> nu kan inte han svara Fan inte här, jag vet inte vad han är. Jag känner inte kallt, men det verkar vara en uh, utomordentligt bra herre som lägger upp bilder på Haga Sofia i. Kan vara i Istanbul fortfarande? Ja, möjligen. Studenthistoria ja. Ja. Jag frågade dig artigt hur, hur det var med läget och allt det här i början, men uh, du har inte frågat Hur är läget? Ja, det är åt helvete. Ja, för då. Ja, men det är jobbiga tider nu Tycker du inte det? Du tänker att det är jobbigt att säga adjö till ens elever, eller? Ja, det blir en rimlig analys. Du är inte som en stolt hönsmamma som nu skickar iväg fullvuxna kycklingar och ut i världen och gör i egen grej? Jo, jag tror det. Ja, <laughs> no, no, faktiskt lite totalt nästan. Ja. Nej, men hönsmamma låter ju... Men jag tänkte att jag skulle prata lite om hur det här är utifrån en lärares perspektiv. Det här med studenten och allting. Framförallt ska vi försöka lä lägga lite historiskt perspektiv ja, på det. Jag sa ju bara att jag tänkte var en reflektion här i början av det hela. Ja, okej. Okay. Men äh, avsnittet i sig kommer handla om förstås historia. Ja. Och eh, vad studenten till exempel egentligen är. Och sen kommer det handla om studenter och ja universitet och, och gymnasiet och så de har de utvecklats. Mm -hmm. Det kan väl vara lite spännande ändå. ja Apropå det här med hur en lärare ser på eh, det här med studenten och, och, och hela den här situationen. Man kan ju tänka då att de flesta yrken är lite som ett ekorhjul. Och även om det är stor variation på... Hur dagarna ser ut för oss här. Så man måste hela tiden förnya sig och så förstås. Men det blir ju vardag och rutin ändå liksom. Hela tiden. Och vi har ju till och med ett in-utat schema som vi ska följa. Man blir lite mörkare när man tänker att man om 33 år fortfarande ska stå och dra det svenska statsskicket. Det låter ju lite då, men Kanske ett nytt svensk statsskick? Ja det vore ju lite... För, sen väljs en upplyst despot genom att <laughs> Helt plötsligt <laughs> Ja Men som lärare så bryts ju det där en gång om året I början av juni på ett mycket abrupt Och dramatiskt sätt tycker jag För det handlar ju faktiskt om människor som man har lärt känna Under Ja, under tio år Man har träffat dem nästan varje dag Under de här åren I med och motgång och plötsligt ska man bara försvinna. Det är ju det är lite jobbigt men det är så det funkar. Och det är verkligen med och motgång. För livet har ju inte direkt en paus under tiden man går de här tre ganska viktiga åren på gymnasiet inför framtiden. Det kan ju hända saker inom familjen och det kan vara gungiga kärleksrelationer och det kan vara sjukdomar som kan dabba både i eleven själv eller i familjen eller så som sagt. Det, ju det kan hända massa saker som gör att man missar moment i kurser som i slutändan då påverkar slutresultatet. Och det är resultatet som avgör vad de kan söka vidare på för utbildning och vilket universitet de ska hamna på och, så och hela deras yrkesliv kan ju hänga på. På, eh, små saker egentligen. För vi har skjuta in då bara att det är väl långt ifrån alla som ska söka vidare till universitet. Ja det är långt ifrån alla. Men eh, vi är, varken är eller ska vara kuratorer. Men det är ju självklart så att vi får ju komma i kontakt med eventuella problem. Ofta i början då när de uppstår och sådär. De det finns ju ett behov av att prata med oss eftersom vi behöver veta varför de kanske inte dyker upp och sådana där saker. Men vi får också följa elever i medgång och så. Det kan ju bli vansinnigt mycket skratt. Jag är då på ekonomiprogrammet och det händer ju då att vi i samband med olika EU-projekt så åker utomlands. Och då upplever man ju en massa saker tillsammans på ett annat sätt än i ett klassrum. det finns då också något som heter ungt företagande. Har du hört sådär? om det? Jag känner till idén bakom. Mm. Det går ju ut på att man ska driva ett företag på riktigt under ett helt år. Och jag har ju inte själv den kursen, men eftersom det spelar så stor roll för dem under det här sista året så är klart att man blir indragen i det också på olika sätt. Och varje år så är det en stor regional mässa där alla skolor i länet som har U ställer upp. Och sen finns det ett SM också i eh, Stockholm, Elvsjö. Och det har hänt ett par gånger under tiden jag har jobbat här då, att eh, vi har haft företag som har vunnit och fått pris som bästa företag. I hela länet då. Och den lycka och glädje som uppstår när det händer. Först och främst för de för elever som är med i företaget. Men också för hela klassen egentligen. Det är oerhört roligt att dela och, och så. Och eh, jag har ju upptäckt en sak med mig själv då. Att jag har ja, att jag har förmågan att bli glad för andra människors skull. Nu låter jag som en helt iskall människa i övrigt. Men, <laughs> men eh, det var lite ny insikt att jag kunde bli så himla glad för andra skull. <laughs> för det. Och sen kommer då den här avslutningen och Det är ju känslor inblandat i avslutningen Förstås mest för eleverna Som då har gått med varandra Hela tiden Och känner varandra väldigt väl Men jag kommer ihåg vilken chock det var för mig Första året när De eleverna tog studenten Det är ju fortfarande jobbigt Även fast jag är inne på mitt femte år nu Jag tror att det blir lättare med tiden här Men ja, det är lite det är ju känsligt sant alltså. Särskilt när det gäller klasser som man har haft mycket med att göra under lång tid. Eller har haft en ovanligt bra relation med. Kommer du ihåg förra året på studentdagen? Jag snyftar ju från det att jag gick utanför dörren och hela vägen till att åt en halva dagen. Det är ju inte värdigt för fem åren. Men ibland går det inte att kontrollera alltså. Så kan det vara. Ja, jag säger ingenting. Nej, men du har ju ett hjärta av sten också förmodligen. Jag verkar vara lite mindre blöd. Ja, ja, men det vet jag Jag är otroligt sentimentad Jag tror att andra lärare, förutom du kanske känna igen sig lite i den här situationen Men de flesta ligger väl i något slags mellanläge Mellan oss två För jag har väl det är ju uppenbart att jag har Separationsångestproblem på något sätt Och det får jag väl jobba med På, på något annat sätt Det är det här psykologipodden Ja, det är psykologipodden Ja, men det är mycket psykologi i det här också Men om du tänker en hamster har du haft en hamster någon gång? Ja, det har jag. Så, ja. Och sen när det blir natt så springer den där i hjulet runt, runt, runt, eller mm. hur? Det är så vardagen ser ut oftast i vanliga fall för de flesta människor. Ja, men man går upp, man äter frukost, man går till jobbet, man jobbar sen när man är klar, kommer hem, somnar i soffan, kollar på tv när man väl har vaknat och sen somnar man igen och så går det runt. Men, och vad du i juni? Det är ju som om den där Hamsten har sprungit runt, runt, runt och sen snavar fel liksom. Kan jag tänker det här? Och sen så tänkte jag att han springer runt, runt, runt och sen så får tappa han fotfästet och snurrar med det där hjulet några varv runt. Okej. Okay. Ja, det är väldigt omtumblande. Så, så det försöker jag då jämföra det här med att vara lärare i juni. Den här studenten är så himla upphåsad också Minst hela året får jag biljetter inför det här Och det är diskussioner om balkläder Och det är, det är biljetter till allt möjligt Joks hela tiden som man kan bli aktiviterad på det slut och slut Men det är först de sista veckorna Känns det som, som de börjar inse Att nu är snart slut här Och de ska splittras Och då är det ofta en ångest också Inför vad man ska göra resten av livet Och sen kommer det här viktiga känsloklimaxet som själva studenterna Först på morgonen då så samlas man ju I kla eh, klassrum, hela klassen det är ju ja, mörka kostymer och det är vita klänningar. Det skrivs i mössor och det brukar delas ut lite utmärkelser över sådana här företagsamma personer som har hittat på typ klassens rockstjärna och så med något klätt sitter in till. Och så kramas det och det åt en skvätt. Och sen ska hela skolan samlas alla skolans avgångselever samlas i själva aulan. Och där inne är ju en ljudvolym som är ganska jobbigt för många gamla lärare som fyller armen fulla på upp för att unvika tinnitus resten av sommar Och så skanderas det klassramser och det visslas och tjuts ut de här förbannade hornen. Men stämningen är ju, och adrenalinet och förväntningarna är ju totalt dominerande och får ju hela stället vi vibrera där inne. Så håller vi tal och det delas ut stipendier och sådär. Sen ska då klassen tillbaka till klassrummet en kort stund. Och då är det de sista, självande minuterna för mig där byggnaden. Och i det svenska tolvåriga skolsystemet också. Det är mycket mixade känslor då. Det är vemod och det är glädje som vivlar runt. där fullständigt hejdlöst. Det är både frihets- och ångestkänslor inför framtiden på samma gång. Och i det här laget så finns det väl inte en enda mascara i hela världen som är tillräckligt vattenfast. Och det är tuffa killar som förgäves försöker behålla då behärskningen. Och precis innan det är dags så brukar ju hela då övergå i en sista självförtroendetaggning. Och en taktfast klassramsar så då man ju då la la la och då sjunger någonting som har med klass nu. Här. E och sen får de då klartecken och springa ut. Och ut springer de ner för trappen och till de flera hundra väntande familjerna. Och då sitter man ju kvar själv i klassrummet. Som om ett slag precis har tagit slut. Så tystnaden är ju helt öronbedrövande om den nu kan vara. Den är brutal i alla fall. Och en kort stund så är man ju nästan som i en bubbla med sina egna tankar. Sen måste man ju samla ihop sig. Och så går man ner för att blicka ut det där väldiga folkhavet med alla glada människor i skyltar. Man kan ju se det som att om det här är ett, ett stafettlopp. De här tolv åren över stadion Så har vi i sista sträckan. Och när de sprang ut på den där trappen. Så gick ju stafettpinnen i mål. Och det professionella bandet. Klipps av. Och de är inte längre i elever. Utan de har tagit studenten. Och kan nu om de vill bli studenter. Vid ett universitet eller en högskola. Eller inte. Det beror på helt och hållet vad de själva vill. Vi har ju också utbildat dem i många fall till kunna stå i butik eller bli mekaniker ja jag tänker att vi, vi jobbar på en skola där det är både yrkes mm. och studieförbindad program Precis. jag ser det som en, både en förbannelse och en förmån att få uppleva det här varje år för det är ju både förfärligt jobbigt och sen är det också en förmån just för att det är roligt att det händer saker det skakar ju om det där ekorhjulet och man känner att man lever och sen vet man också att nu är det inte långt kvar till en lång och välbehövlig ledighet och eh, både du och jag är i den här situationen att vi, Som du var inne på här innan Vi lämnar den här staden Och åker och hälsar på våra familjer Och vänner och så som bor på andra platser eh, I landet Och det tror jag också adderar en viss känsla till Att nu, eh, nu är roligare tider <laughs> man ska säga Det är inte alla som får gå på semester Med sånt där bull och bång, Som vi är Nej. Det var min lilla reflektion kring det hela mm. Det här med studentexamen, om man ska säga något om det. Ja, precis. För att det är ju inte så att det är någon examen längre. Nej, hela studenten är ju ett konstigt ord till att börja med. Eller det är inget konstigt ord, det är, det är ju eftersom... 1968 var ju sista gången som... Ja, som, precis. Liksom... de här Våra studenter tar ju inte studenten egentligen. Ja, det är bara ett, är ett ord som har lyft kvar. Ja, precis. Och nu känner jag nu glider vi in på lite historiepodsteritorie här. Mm. Tillbaka för den här tidigaste formen av studenten, den ägde rum på universiteten. Det var inte ens på ja, motsvarande gymnasieskolorna, även om det inte alltid hette gymnasieskolorna. Utan där fick man ju gå till ett universitet. Men äh, nu är det tid. Och klara ett inträdesprov. Jag är fram tills 1864. Ja. Det är 1864 som den klassiska formen av studenten införs. Så att studenten är alltså att klara avgångsprovet från... Ja, precis. Läroverken Vi väl börja någonstans i medeltiden här Jag funderar fundera bara på Det blir som en bra övergång innan ja, du kör okay. här, att Varför den här Studenten som vi har idag Varför den är så viktig för dig Och för våra elever Och för familjerna och så Varför det har blivit den stora övergångsriten Ja för att ja, ja, men det, här, ja, men det är ju ett välutforskat område Inom sociologin att, att inom alla mänskliga kulturer Finns det de här övergångsriterna det kan handla om någon prövning eller en symbolhandling eller firandet av speciella händelser. Det kan vara äktenskap, dop och så vidare. Vad heter det i judendomen när man när man? mitzva när man ja, blir man. Eh, Begravningar och sån. Och den klassiska riten inom svensk traditionen har ju varit konfirmationen. Mm. Det är inte många som ägnar sig åt det länge. Nej, och även om vissa fortfarande konfirmer, konfirmerar sig så... Du känner ju inte att du blir vuxen mm. när du går ut ur kyrkan som 15-åring i den där vita särken Och tänker, nu är jag redo för yrkeslivet här. Och en annan grej är ju värnplikten. Ja. Som också är på tillbakagång. Eller den finns inte längre. Ja, precis. För de två grejerna, konfirmationen var ju övergången i vuxenlivet länge i Sverige. Mm. Men i takt med att Sverige sekulariseras så att kristendomen blir mindre relevant. Men framförallt. Under 1900-talet, när tonåringen uppfinns. När istället för att ha barn och sen vuxenliv så uppfinner vi en övergångsfas. Man är ungdom. Att livet är indelat i tre faser. Då passar inte konfirmationen in, för den ligger mitt i den här mellanfasen. Så i det samhället som har de tre faser, då blir den riten överflödig. Och då där under en tid så spelar lumpen jätteviktig roll som övergångsrit- och man stöter ju fortfarande på det argumentet att allmän värnplikt borde ju återinföras eftersom det gjorde pojkar till män. Ja, man då stöter på det. Det är väl helt dringligt att tycka det här, egentligen. Ja, men det, jag menar att det är så. Det är väl inte menar. därför man har allmän Nej. värnplikt. Det är väl för att skydda sin ja, nation det är. Ja, naturligtvis är det grundtanken. Ja. Ja. Men det fyllde ju också den här funktionen att man skulle lära sig ta hand om sig själv och så. Ja, men då skulle väl... Men å andra sidan så kan man ju inte ha det. som, Nej, som det... Sagt, det är många miljarder som ja. sig in i det här för att folk ska ta hand om sig själva i så fall. Lumpen var <laughs> ingen bra övergångsrit eftersom halv, mer än halva befolkningen berördes ju inte av den. Nej, då när det var fan. för annars. Precis. Och eftersom... Kvinnor gjorde inte lumpen i regel. Så då är det mycket bättre med avslutad gymnasieutbildning, eller studenten om man ska kalla det, det. För från 1971, när vi övergår till det skolsystemet vi har nu, det enhetliga skolsystemet, att alla läser samma grundskola och sen gymnasium. Då får vi en tydlig rit som alla är delaktiga i. Och det är därför studenten har blivit så stor. Mm. Ja, den är ju som sagt, som jag sa, väldigt upphåsad. Mm. Det är ju nästan hysteriskt. Det är ju lite sorgligt för det är inte alla heller som tar studenten heller, eller hur du kommer jag ihåg nu. Nej, och att den är så upphåsad är ett stort problem också. Jag läste Svensk Handels rapport Sjung om studentens lyckliga dag där de räknar att snittkostnaden för en student är mm. 16 500 det, kronor. det är dyrt det här alltså, också. Det är fruktansvärt mycket pengar. Och det är ju... Det slår ju eh, mot folk som inte har de pengarna. Ja. Jag har en sista grej på det här med bara tonåringar så att jag undrar om tonåringen ens har någon en framtid att om inte det är en 1900 tals så uppfinning för vad har en 13-åring med en 19-åring vad har de gemensamt egentligen? Men hur kopplar du ihop det här? Nej men jag tänker bara att jag sa att konfirmationen slutar eftersom tonåringen uppfinns. Och att numera när man ska marknadsföra filmer och böcker så gör man det till tweens. Alltså till 10-12-åringar till eller young adults, 14-21-åringar. Tog du informationen nu 13? Nej men 15? Ja, okej. Okay. Ja, jag tänkte Så det. att det är min spaning att tonåringen kommer inte finnas kvar om 50 år. Skolans historia. Ja, eller studentens historia. Ja, studentens historia. historia ja. Fast det har ju mycket med skola att göra, helt naturligt. Mm. Ja, de första skolorna, var ska säga var i kyrkan som höll i förstås eller kloster och så. i ja. medeltiden, det var ju mycket latin Det handlade om att utbilda präster naturligtvis. man hade ju ett behov av det. Mm. Syftet är ju att läsa och läsa läsa heliga texter på latin och man ska kunna sjunga psalmer och så och förstå vad man sjunger. Ja, man skulle kunna organisera och leda verksamheten i stiften helt enkelt mm. och, och det var ju det de här skolorna höll på med. Det fanns mycket katedralskolor runt omkring i Europa. Och det fanns ju några i Sverige med i de här stiftstäderna. Till exempel Lund som i och för sig var dansk då, men det ligger i Europa. Ja, Han ligger i Sverige. Uh, nu, ja, i ja. Uppsala, Linköping och Skara, de hade ju sådana här katedralskolor vid domkyrkorna. Och de, det var ju alltså förberedande studier inför universitetet i Paris då. De var kopplade till Paris mm. på något sätt. Men det är ju sen då katedralskolorna som kommer att omvandlas till gymnasier då. Just det. Jag tänkte vi, vi får köra någon slags parallell gång här mellan universitet och, och gymnasier och så. Ja. Prata om båda och. Vi får göra vårt bästa, det är ju... Det är snårigt det här, ja. bland, på grund av alla reformer och så. Men under renässansen på 1400-talet, då blir det en annan syn på kunskap och så. Mm. Har någon någon kommentar kring hur, varför det uppstod? Under renässansen så minskade ju religionens inflytande. Sen kan man i, diskutera i vilken grad det egentligen minskade, men det fanns ett behov av att utbilda sig inom am, andra ämnen än de mm. strikt religiösa. På de här gamla religiösa skolorna hade ju bara varit teologi och i viss mån juridik man hade studerat mm. men på de här renaissanceuniversiteten då så började man kolla på antika texter lite grann som det var inne på i början och, mm. och, och det, det är flera andra discipliner helt enkelt ja och eh, konsten kommer ju här det blir mycket mer böcker som mm. man kan läsa Nyfikenheten nu tar ut på världen ökar ju här. Och växer ju till mer och mer. Alltså, det finns en, ett behov som sagt av en annan kultur än den religiösa. Och det hakar man ju på, särskilt i de här norditalienska städerna, väldigt mm. mycket. Och man börjar, ja, man pratar om att humanismen breder ut sig i, i städerna, de här norditalienska. Mm. Det blir en ny världsbild du tar på på jorden och planeterna, eftersom man också har en massa vetenskapliga upptäckter under den här tiden som verkar spännande. Ja, precis. Och man tar ifrån kyrkandes monopol på sanningen. Och den släpper de ju inte frivilligt evilligt dock. Just. Nej, men naturligtvis inte. Där, men till sist så blir man ju faktiskt empiriskt motbevisad. Det här kommer, kommer handla om lite grann här första skedet om, då, om kampen mellan mellan eh, de som inte vill förändra skolsystemet och de som vill det. Och under 14-15-talet så är det ju som sagt de här då som vill ha en annan form av utbildning än den strängt religiösa. Mm. Som bara utbildar folk till att bli präster och, och läsa, sitta och läsa teologi och så. De vill ha annat också. 1600-talet då, i Sverige. Då händer det grejer ja Lite grann i alla fall. Det är folk som tänker här. Nu. Jag, jag så, tänker så. det. Då får vi ta upp en man som kanske borde ha nämnt tidigare den här podden men som vi inte har gjort. Nej, men han kommer nog tillbaka. Ja, Axel Oxenstierna Han har ju haft eh, finger med i vad händer, grejer nästan som händer under den här tiden. Ja, finns det en siltburk? Mycket riktigt har Axel Oxenstierna fingret där. Mm. Han har ju då planer på en stor reform här. Ja, I, egentligen så genomföranden, men det får du aldrig någon verkan i samhället. Visst är det väl så? Det slår ju igenom 200 år senare. Ja, precis. Men det fanns ju inte direkt pengar ändå. Trots att Sverige Nej. var en stormakt så hade man inte råd att genomföra allt det här som man tänkte. Vill du tala om vad jag vill prata om här? Ja, alltså, egentligen, han hade väl samma idé som det som senare blir i enhetsskolan. Att, att mm. alla skulle gå samma steg. Du kanske har en mer sofistikerad beskrivning av det. Ja... ja. Mer sofistikerad Ja men vad han gör också är ju Som sagt han förvandlar Med, med hjälp av Gustav II Adolf, då Förstås som är kung i den tiden Förvandlar man ju Katedralskolorna till gymnasier Det är ett tyskt ord man använder Och syftet är ju att markera att det här är, ja, det är avstånd liksom. ja. från Kyrkan och framförallt att närma sig Det här är lutheranskt ja. Det här är inte katolskt Nu är man inte katolik längre Nej. Och det är det som är poängen också att man ska läsa den protestantiska tonen, och i den så handlar det om att återgå till källorna, ju. Mm. Och då måste man ju lära sig grekiska och latin och så vidare. till och med mm. att för att kunna förstå de här ursprungliga källorna med Nya testamentet och, och Gamla testamentet och så. Men och de här gymnasierna blir ju, precis som universiteten, också en del i någon form av maktapparat, ju. I, I samhället? Ja, ja, absolut. Men Oxfordsjärnans idé var ju att man skulle då ha. Det fanns ju något som hette en tri trivialskolan. Och det är typ som grundskolan då kanske man kan säga för enklat. Ja. Där skulle man då ha klasslärarsystem. Och sen skulle man då ha gymnasiet där man hade ämneslärarsystem. Och gymnasiet skulle då vara förberedande för universitetet. Och så skulle ju framförallt börja behandlas mycket mer svenska. För Sverige var ju för tusen en stormakt här. Mm. Och det fanns väl ingen språk i världen som var viktigare än svenska egentligen. Så det var ju tanken också att nu skulle man ju ta upp det mycket mer. Nej, det här sammanfaller ju med att svenska språkforskare försöker bevisa att svenska var ett av de språken som hade talats när Babels torn, torn föll. Så att man försöker verkligen trycka på, på svenskan och dess historik och dess storhet. Udbeck! Den här gamla heliga äh, gubben Olof Udbek, ja. han, han tänkte ju ut att det var svenskarna som hade åkt ner till, <går> till grekerna och lärt dem talat gre grekiska och sådär ja. också. Det är mycket roligt. Ja, verkligen. Och att Sverige var det sjunkna Atlantis för övrigt. Ja. Jag var han inte till och med inne på att Adam och Eva hade pratat svenska där i Äm, paradiset. Det är mycket möjligt, jag kan inte min Rudbeck som jag borde. Ja, men jag tror det så. Är. Så att det säger lite om hur man såg på svenska språket då. Mm. 1700-talet då? Ja. Ja, det har funnits, eller vad då? Ja, det har funnits. Det är industrialisering och sånt du fiskar efter? Ja, ja för Bavia-klassen växer sig ganska stark i till exempel Nordamerika och England och så. Mm. Och de tycker att det blir viktigare med matematik här nu. Ja. Vad händer mer då? Det finns ju en väldigt stor och känd filosof som släpper ett av alltså 1700-talets viktigaste bok ja Newton ja. nej men inom pedagogiken nu måste du vara med. Här. Jag vet inte vad menar du? Ni, jag har aldrig sett ett en så här frågande <laughs> inom pedagogiken. Det ja, är så. Ja, då så skriver vi massa om pedagogik och uppväxt och så. Okej, okay, ja. Ja, den här boken Emil som handlar om hur en liten grabb har en lärare hela livet som följer honom och ska liksom eller hur? Nej, inte hela inte, jag, Nej. Jag inte, men När han var liten så fick han, han var han med honom hela tiden och visade hur saker ting skulle vara. Precis, tanken är ju... Rousseau är ju inte en typisk upplysningsfilosof på det sättet att han tycker att samhället är bedrövligt. Och det förstör människan. Emil skulle ju vara ren att om han sticker in handen i elden så bränner han sig. Och då lär han sig att så ska jag aldrig mer göra om. Ja, just det. Det är ju empiri här. Så. Ja. MPVI som heter, när man lär sig genom att göra fel typ Ja, ja men man gör ett nytt försök till en ny reform på 1700-talet också men det, då start, startar man en sån här uppfostringskommission eh, i Sverige pratar jag om det Ja, det är ju alla de här går ju i graven. Är det här under Gustav III? Ja, just det. ja Och det precis. Det. Och då har han ett väldigt dyrt krig med Ryssland som tuffar på. Så att allting som Och sker... Det finns alltid saker som är viktiga. Ja, precis. Vi ska fixa skolan, men... Alldeles snart. Vi ska bara... Jag ska bara dela med ryssen här borta först. Tanga lite på dem först här. Och det gick ju... Ja, det gick ju ingen bra alls där. Och sen var ju som van psyken evigt. Eh, pro ja, de protesterade evigt mot det här. Ja. Alla eh, formförsök. Men nu, nu, det här är ju ditt århundrade, 1800-talet. <laughs> nu, nu eh, vad händer då? Ja, men under 1800-talet så växer ju alla de här olika formerna fram. Läroverk och, och realskolorna och en massa olika varianter av någon typ av högre utbildning. Varför gör du det här? Nu är det inget förhör här, men man kanske skulle säga det. För det är ju. Här tappar ju Aden makt mm. i samhället. Alltså, Stonsriksan försvinner. Absolut. Det blir ett tvåkammarriksan. Och cyklans makt minskar ju med. Och borgarna vill ju kunna skicka iväg sina barn till en skola där de får lära sig saker som är vettigare än bara latin. Mm. Men, alltså, det är ju skillnad på att gå. På eh, gymnasiet Och, och bara läsa Eller en vanlig eh, småskola med Och bara läsa latin De vill att det ska leda till att man blir skickligt i ett hantverk som... Ja men just hantverket Hade väl varit mindre problem För om du skulle bli kvastbindare Så hade du gått som gesell hos en annan kvastbindare ja, men... Och så hade du lärt dig binda kvaster Men de här borgarna det skulle jag ju... tänker, jag De skulle handverk. bli handelsmän Ja men det var det jag menar. Jag ser ja. det som ett, ja, kan... ja, ett hantverk ja, Och det är kanske jag som har en snäv. Här... Men just hantverk... Ja, det fanns ju andra system för förstås. Ja, precis. Men de gamla religiösa sättet att undervisa när man skulle lära sig... Ja, latin är ju till exempel en sån grej som inte är så användbar. Som kyrkan vägrade att släppa på. Så det skulle absolut vara det var som fanns ju. Och det tyckte ju inte eh, borgarna. Nej, det behövdes ett annat paket för att bli framgångsrik i den typen av verksamhet som de höll på med. Men man släppte ju inte in så mycket ämnen på schemat som hade med att göra med sånt som de tyckte var viktigt. Så det startades ju såna här, det startades ju skolor vid sidan av. Mm. Apologistskolor som det hette där man fick lära sig bok för, ja och så. Pre Precis, och det visst är det så att det är apologistskolorna som blir realskolorna? Ja, det kan man säga. Ja. Och vad det är återkommer vi till, <laughs> det snart för att det en spännande sak i allt det här är ju att man börjar ju frågasätta gamla sanningar. Mm. Som att varför hela tiden ska Adens äh, söner bara kunna glida in på ett universitet hur som helst. Ja. Utan att avlägga någon form av kunskapstest innan. Mm. Det hade ju ingen kommit att tänka på för direkt. <laughs> Och då, vad är det för kunskapstest man ska avlägga när man kommer till ett universitet? En studentexamen. Ja, behövs. Precis. Eh, och det är den då som förläggs till gymnasiet. Ja. 1864. Eh, och så blir det ett tolvårigt eh, eh, skolsystem här också. Men däremot med variationer i hur lång tid man går i de olika stadierna och så. Ja, precis. För den gamla synen var ju att eh, utbildningar på gymnasiet och universitetet- det var till för statens och kyrkans män- mm. nästan enbart. Ja, det hade ju varit synen på det också. Ämbetsmän och präster, ja. och det var teologi och juridik som du sa. Men Det var ju det behovet staten hade haft också. De behövde ämbetsmän och, och kyrkan behövde präster. Det var ju därför de utbildningarna fanns. Mm. Inte för folkets bästa, utan för statens och kyrkans bästa. Och sen kommer det ju en annan kategori av människor under 1800-talet- som eh, Liksom minst lika mycket som Bavianerna tycker jag att det här är helt galet. Ja, arbetarna är ju den andra stora maktfaktorn här. Mm. Och 1842 inför man i folkskolan också. Då är vi på småskolenivå. Små ja, men det är, men det är en av de viktigaste ja. reformerna i svensk historia. Ja, verkligen. Att alla ska få någon formell utbildning, Precis, och det är ju det också som befäster svenskan som. Det, det riksbärande språket. Mm, 1878 så inför man då att folkskolan ska vara sexårig. Mm. Och så. Sen finns det, man kan lägga till och gå ett 7 år man vill. Men sen eh, händer det grejer då, 1849, 200 år efter Oxenstierhans eh, försök att införa det här. Det är då det verkligen slår igenom hans idéer mm. egentligen. Och nu ska man då lägga mycket mer energi på matte, naturvetenskap och moderna språk och struntar lite mer de här döda språken som latin är. Så då klyvs ju gymnasiet i två kan man säga. Och det är då vialskolan slår sig, man skapar vialskolan som en slags förstadie till gymnasiet. Och så slänger man in de här apologistskolorna med folk som satt och räknade och skulle bli någon form av bokförare ja, just det. i det. Och det blir då vialskolan. Och då var det den latinfri mm. Sen kunde man då gå vidare till gymnasiet Efter att man hade gått på det här Och då fanns det en latinlinje och en vialinje På den ena förstås så var det mycket latin som gällde Och på den andra inte Ja, och den andra skulle vara någon sorts humanistisk linje då ja. Ska vi dra, säga någonting kort om 1900-talet? Klart, vi måste prata om 1900-talet Ja, det måste vi göra. Jag har en grej om när studenten avskaffades Har du någonting innan det? Någonting från första halvan av 1900-talet? Första halv... Nej, det, man förvandlar ju som du sa i och för sig det här enhetsskolan. Man skapar ju då... Det har ju varit ett parallellsystem tidigare. Men nu blir det ju från de här 50- och 60-talet så är det ju nio år grundskolan som gäller. Mm. Ja, det, det är väl egentligen det som jag är på väg in i. Därför att det, de många länder... Jag vet inte om det är de flesta men väldigt många länder har ju kvar det Sver system som Sverige hade. Att man har en stor skrivning i slutet... Att en studentexamen, i oh. Finland till exempel, är ju känt. De har samma system kvar som de har haft sedan 1852. De är lite sega. Eller alltså, kan det vara bra Ja, ja den finska skolan har ju mycket gott rykte, får man ju säga. Ja, jag vet att de har höga resultat än vad vi ja. har. I Finland, för att få lämna deras motsvarighet till gymnasiet så måste du klara fyra större prov. Vissa av ämnen är obligatoriska, sen får eleverna välja beroende på deras intressen och vad de har... Valt. Men i Sverige så försvinner ju det här 1971 kan man säga. Men beslutet tas redan 1963. Vet du hur det gick till när den avskaffades? Nej, berätta. Ja, för det här är lite intressant. När man söker på det så hittar man ganska många som säger här att det var Palme som avskaffade studenten. Ja, men det var ju Socialdemokraterna som är på för det här. Ja. Särskilt SSU väl? Ja, precis. att Det är ofta det man stöter på. Det finns en sanning i det. Men jag läste en text av Olof Pettersson som är tidigare professor i statsvetenskap om just vad det var som hände. För ett, man kan inte skylla det på Palme och, och Vänstervåg. Därför 1963, det är ju före Vietnamdemonstrationer och före Palme sitter i någon maktposition överhuvudtaget. Och det var Sossarna och Liberalerna mm -hmm. som det är på det här. Folkpartiet var minst lika drivande. Man kan nämna Olof Palme, men man ska gärna nämna Gunnar Helen och Ola Ullsten också. Som väldigt drivande. Man tyckte att det gamla skolsystemet var uråldrigt. De konservativa var givetvis mot förslaget. Ja, men man var ju orolig för deras håll då att det skulle bli, ja, att det skulle tappa som elitskola, gymnasiet och så. Och att då, ja, man skulle få. Nu skulle det bli elever med svag här som skulle dra ner kvaliteten och det skulle vara så vanligt. Vad man egentligen menade att man var rädd att det skulle vara fel elever som hamnade på gymnasiet. Ja, antagligen. Elak tolkning från mig kanske. Men det intressanta är att det var inte ens någon stor opposition eller någon stor debatt mot att man avskaffade studenten. Däremot var det en stor opposition mot att förslaget också innefattade att kristendomsämnet skulle försvinna. Ja, det är förfärligt Och det gick en namninsamling som Var det inte då KDS? Skapades helt riktigt då? För 2,2 miljoner svenskar skrev på en protestlista ja. Det är många Det är många människor som har Ja, ja. mot att kristendom, kristendomsämnet slopades Och som du säger, kristdemokraterna Det här är väldigt bidragande till att de bildas Mm under vad heter han? Levi Petrus. Ja, det heter Nu har vi ju i den här podden redogjort för bildandet av två svenska partier. Tycker jag är snyggt. Ja. Inte just i det här avsnittet, men vi hade ju Vänsterpartiet för några gånger sedan. Men framförallt den här nya gymnasiereformen, den innebar att mångdubbelt fler skulle gå i gymnasiet. Mm. Jag menar, den här gamla skolan, även om man räknar in realen och höger allmänna läroverk och allt vad det var, det var inte så stor procent av Sveriges befolkning som tog studenten. Mm. Och studenten hade ju dessutom innefattat en muntlig del. När någon... Ja, Det var ju riktigt skräckenjagande. Ja. Folk var livrädda därför det där. Precis. E och det är inte så konstigt. Nej, någon... Man eh, har ju pratat om att införa eh, ny form av studentexamen. Mm. eventuellt, vi får väl se hur det går med det men då skulle man ju hur som helst inte ha den här muntliga delen om man ju sagt. Nej, för det man gjorde då att det var någon gubbe från universitetet som kom där och, och satte sig och skulle ha något typ av förhör och det skulle inte ha funkat när så många skulle gå i gymnasiet det var alltså praktiskt omöjligt det var därför man tog bort det och istället så skulle man ha centrala skriftliga prov Mm. Vilket vi faktiskt har i Sverige. Man ska inte grega ner, ner sig i den här debatten kring flumskolan. Men det är lite intressant det där att sossarnas två läroplaner 62 och 69. De är ganska strikta i innehåll. Mellan ja. läroplanen som klubbas 80 under borgerlig regering. Den är ganska fri. Att alla behöver inte läsa samma saker. Och, men att och på det här med strikt. Det var ju det som var delvis därför man blev så förbannad på universiteten 1968. Det var en massa andra saker också, men det var därför man gjorde den här kohus-okkupationen till exempel i Stockholm. För att Palme, som då var då han återkommer en del här ibland, mm. var ju utbildningsminister och så skulle man då... Äcklig Ja, jag visste att du skulle säga det. Ja. Äcklig... Ja, äcklighetsminister. Nej, han skulle då styra upp universiteten man ville bland annat byta professorsväldet som man kallade det på universiteten för att eh, professorerna kunde själva helt godtyckligt nästan bestämma vad man skulle ha för olika krav på, mm. för att sätta sina betyg. Ja. Och så. så man ville ju styra upp det där och vad som skulle innehålla i kurserna på universiteten. Och då blev ju studenterna vansinniga för att studenter har ju också historiskt sett spelat en politisk roll i många fall. Mm. Och det var ju, de här var ju inspirerade då av det som hände i Paris förstås. Ja. För det var ju fullt pådrag med kavaller och, och sådär. I Sverige var man lite beskedligare och man satte sig <går> i ett hus och, och sa nu är det här ockuperat, nu var det allt. <går> Men det blev lite uppståndelse kring det där. Och då var ju de avgörda för att staten skulle gå in och styra upp liksom det hela. Ja. Så att äh, jag tänkte uppe på det här, du sa att äh, man hade strikt syn på vad som skulle ingå och så. Mm. Kontrast till vad en flumskola skulle vara då. Precis. Det kanske borde ha kommit in redan när vi pratade om de här all, alla olika skolformerna. Men det var ju inte alls självklart att tjejer skulle få möjlighet till utbildning. Det är först 1927 som kvinnliga elever fick tillträde till högre allmänna läroverk och gymnasieverksamhet i Sverige. Ja, det är för sent. Det, verkligen på tok för sent. Och då var det ju i separata skolor. Det var helt otänkbart att de skulle kunna gå tillsammans. Och det är först i mitten av 1900-talet som den tanken... Mm. överhuvudtaget, slår igenom. Det fanns ju flickskolor på 1800-talet också förstås mm. men det var ingenting som man eh, från statens eller så att säga, prioriterade utan det var Nej, man hade egna, inget intresse av att bilda Egna initiativ oftast. Mm. Så är det. Vi var på väg in på universiteten mm. och jag tänkte bara kort säga alltså, det här att studiemedlen som vi tar naturligt, CSN och sånt införs ju inte förrän 1965. Utan före det, om man inte hade råd så fick man ju söka stipendier, grötstipendier kallas det. Så att du skulle ha råd att äta gröt två gånger om dagen. Grötstipendier, ja var allra ta alltså. Det är sant tyvärr. Så klassresor var ju mycket ovanliga. Men sen växer ju det här, först under 70-talet när vård- och lärarutbildningar införlivas i högskolan. och Om man jämför, 1958 så fanns det 6 000 studenter i hela Sverige. 2012 så var den siffran 370 000. Mm. Så att det här har blivit, det är inget elit längre Nej, så är det verkligen. att vara man måste högskolesstudent. Var, eh, nästan, eh, alltså måste, måste man absolut inte, men det är ju det är väldigt vanligt att man går vidare till högskolan. Mm. Men det är ju en väldigt speciell värld och mm. har du något jag, att säga om den? Ja, alltså jag har själv inte eh, varit så där särskilt aktiverad eller aktiverad, engagerad i olika... Sådana här nationer eller föreningar eller så har du varit där när du gick. Nej. Vad gick du först när om inte folk Hej. vet det? Umeå universitet och det är en 60 talskola så att det finns ju nationer men de är inte speciellt aktiva och framförallt känns det forcerat som att man försöker mm. leva upp till en roll som inte är naturlig. Jag gick ju i Linköping och där finns det också en massa föreningar och så här förstås. Och det är mycket som händer som jag blir aldrig helt indragen när Det där. Nej. Däremot så kan man ju dricka ändå och ha kul. Det är mycket sånt som pågår. Man kan ju gå på festerna utan att vara engagerad i själva styrelsen så att säga. Nu behöver vi ju inte fördjupa oss i vad vi har gjort under vår universitetstida. Men bland... podden vi inte jag göra? Vi, har, vi sparar det. Ja. Men spex till exempel är en sån här skojfrisk grej som finns då. Ja. Och det kommer ju från spektakulum, det här latinska ordet då som betyder skådespel. Du gillar ju, tror jag tror att jag, Gustav tredje. Ja, han är en kul prick. Ja, det är från honom vi har det här med spexen att tacka för. För det var ju vanligt under hans hov då att man börjar med små föreställningar och så. Vid... Han skrev ju egna. Ja, han höll på med allt möjligt. Ja. Med den där. Ja. Och då så skulle det vara små gyckel och grejer då vid hans middagar. Och sen var det någon landshövding som var med där och, och tyckte det var så himla kul. Så han satt ju upp sådana här små pjäser och grejer med studenter sen. Och sen spreds det här vidare då. Uppsala blev ju väldigt populärt på 1850-talet och det finns ju en del sådana här grejer som fortfarande, alltså specs är väldigt vanligt idag men de här riktigt gamla piasterna då eh, spelas ju fortfarande ja. till och från. Och eh, vad är ett specs då egentligen? Det ska ju föreställa att det är någon form av eh, sketch då där man, det är inte som en revy för det finns ju en handling hela tiden som förs framåt. Jo. Men det är mycket ordvitsar och men... det är rimmad, det är dialoger och det är ja. Väldigt studentikost. Om man slänger in anarkonismer, alltså felaktiga historier... För oftast bygger det på en historisk händelse ja. eller något lite sådär. Så slänger man in en massa anarkonismer i det hela. Alltså sånt som inte alls har att göra med den tiden. Du nämnde ju Tage Danielsson statyn i början. Tage Danielsson växte ju fram ur det här lunda späxandet. Ja, okej. Okay, så är det kanske jag. Det är från den traditionen. Det har du bättre koll på nu. Sen finns det något som kallas för nollning. Ja, det är ju mindre trevligt om man tänker på det gamla tider. Lite gammal nåningen är. Ja, den är säkert äldre än vad man tänker. Ja, 1595. Och då var ju Uppsalas rektor som tyckte att nu ska, ska vi ha någon slags hemmeni för nya studenter. Brända eleverna med ett strykjärn? <laughs> Nej, det gjorde han inte. Han gjorde inte så mycket själv utan det lät, överlät han ut till studenterna och de andra och jag så att ja. säga. Och eh, det var ju hemska grejer de utsatte de här för. Det var ju, en ny student fick ju en fader som kallades för mästare, okay. som gick runt med en käpp som någon slags pedagogiskt verktyg som man kunde använda vid behov. E, och sen så de nya där då, smet man in sot i ansiktet på och så satt man på dem hattar med horn och hängde åsne öron. ner från den här hatten också så man skulle se riktigt dum och korkad ut. Betar satt man in i mungiperna som man skulle se alltså det symboliserar dumhet det här. Ja. Och sen så vallade man runt de här nya stackarna då, Längs graterna i Uppsala Och slog på dem Och de fick gå på alla fyra Och skämma ut sig Och sen när man var tillbaka på universitetet Så skulle man ju då Ta av dem, de här fånheterna Och sen skulle man torka av sotet i ansiktet Och då använde man en gammal teasa Som var hur äcklig som helst Och så tyckte man ju så hårt i ansiktet Så det skulle det vara i regel att det skulle uppstå näsblod och så. Där. Och sen var man då Ja men det gjorde man också Man läste upp eh, Texter på latin Och så slängde man in en massa eh, nonsens Rappakalliga ord där Som de där stackarna inte alls skulle förstå Min meningen var ju då att de skulle få panik Vilket de fick också För de kände inte igen orden nej Och det där kör man ju med fortfarande bara Att man har fejk för, för läsningar och så där. Ja det låter verkligen bekant här ja, Och det här är alltså 16, 1600-tal ja, om. det passar ju bättre in i 1600-tals syn vad gör. Och, men grejen var att det här gick ju överstyr i, i slutet på 1600-talet. Så att folk dog ju under de här nollningarna. Och då gick eh, min icke-favorit. Det, det är folk, Karl den ja, som styr upp han, det här. Han sätter stopp för det här. Det måste man ju sätta på hans pluskonto. Han <laughs> ja, förbjuder nollningar. Det, är för att det hade ju blivit så långt att det, folk vågar inte söka till Uppsala längre på grund av att det var risk för liv, Hanken, ja. den nollningen. Sen har det ju lyft kvar ändå förstås, det är väldigt vanligt. Man vill ju säga det att idag så är det ju mer... Eh, alltså det är gamla studenter välkomna nya, och sen är det, eh, Ja, på ett ganska gemütligt sätt, för det är ofta... Ja, det är klart det är pinsamheter och sånt som ja. ingår, men det är ju frivilligt... Man flyttar ofta till en ny stad och då är det liksom att skola in dem i det här och känns sig välkomna. Så Man får säga det att så är det en helt annan ja, sak. i studentlivet på universitet och högskola så är ju nollningarna ganska snälla. De värsta ja. exemplen på nollningarna är ju när traditionen har letat sig ner i åldrarna. Mm. Och det ska vara nollningar på, på gymnasiet ja, till exempel. Vi hade ju Lundsberga som jag refererade till ja. lite tidigare. Som ett skräckexempel. Man kan säga någonting om punschpatriotismen på 1800-talet också. Nej, <laughs> Karl 15... Hedvard Blom hade inte förlåtit dig om du inte hade gjort <laughs> det. Nej, det måste man göra. Man hade mycket punsch då. Och så var man ju nat ganska nationalistisk. Mm. Man kan komma ihåg att man var väldigt anti i slutet på 1700-talet. Och väldigt republikansk. Eftersom man hade tagit intryck av franska revolutionen och sådär. Ja, det... Men det där svängde ganska snabbt i början på 1800-talet. Då plötsligt var man totalrealist istället. Och särskilt när Karl XV skulle födas. För han var ju då den första kungen i den här nya franska Bernadotte-dynastin. Som, som liksom var föddes i Sverige och skulle ha svenska som moderspråk. Ja. Så då var det ju väldigt upphåsat där. man var ju himla nöjd över det här. Så man var ju så nöjd att man ville ju inte missa en enda sekund av det att han hade fötts helst. På den tiden så fanns ju inte internet där, <laughs> där. där man slängde upp det Så bara, nu har han kommit eller hon... Så man hade då en kurir placerad i Stockholm som direkt när han fick veta att nu har den nya anlänt skulle rida då i ett streck så fort han bara kunde till Uppsala och leverera den här nyheten. Och när han väl kom fram då så uppstod det ju stor glädje och tumult när det visade sig att det var en prins för det hade varit signerligen olyckligt om det hade varit en prinsessa då tyckte man Men nu hade man fått en ny prins. Och eh, hjältekonungen är född och bla bla bla. Massa, tyckte man då. Så man satte igång med en massa sådana här spontant firande. Gaskar eh, som det heter. Och Man har sittningar över hela universitetet. Stod högljakt till då. Och så satte man sig fram eller tio på kvällen där. Och då var ju alla plakatfulla. Och skulle man ha ett sammanträde där man bestämde att nu ska vi eh, skapa en massa delegationer till olika nationer här att vi ska gratulera varandra en nation är ju till exempel om man tar Östergötlands nation så betyder det att alla som är östgöttar vid, ja, till exempel vid Lunds universitet eller vid Uppsala universitet de har ett eget ställe att hänga till på då. så man hänger ihop med folk från samma landsända och då bestämde man då att man skulle gratulera varandra och då var ju den här professorn Erik Gustav Geijer, han var professor vid den här tiden. Ja. Han var en av dem som var riktigt eh, nationalistiska. Han var ja, en... han är en av de som upp... han är ju central i uppfinnandet av bilden av Sverige. Ja, verkligen. Eh, och så han var ju mycket nöjd över det här. Och ledde då värmlands delegation till just Götlands eh, nation. Och han stövlar in där. Och e, halvt vedlöst lämmer man säga. Och utbringa en skål för hjältekonungen som har anlänt. Och, e, och så säger han jag och en svensk man. Och sen så ska han dricka då den här skålen och missa hela munnen. Och heller ner rocken med den här e, skålen. Och sen så det var det inte misslyckat. Och då fick han ju stövla ut därifrån igen. Och sen be sig vidare till nästa nation. Jag vet inte om det gick bättre då men... Det brukar ju gå bättre på andra försöket. Ja, eh, kanske. Ja, man har missat hela eh, isen där. Så, då har man ju fått isen ganska mycket. Jag har en avslutande grej som också knyter an till 1800-talet. Mm. Man, man var ju inte bara stor på nationalismen, man var ju stor på tanken om Skandinavien också. Som ett sammanhängande, brödrafolk. folk, skandinavismen. Mm. Det var ju jag, er till exempel. Och inför ett möte i Köpenhamn. 1845, när man skulle diskutera det här. Då satt man i Uppsala och tänkte- det vore inte kul om vi hade en fräsch hatt. Alla kommer kom med en keps. Ja. Och då pitchar man olika idéer fram och tillbaka. Jag kan se förhållande hur det ser ut- när man sitter där och, och liksom laborerar med de här idéerna. Hur ja. det ska se ut och Om man landar på den studentmössan- som vi har än idag, även om många tyckte- att det var dumt att ha en vit- Tyger, <laughs> eftersom man skulle åka ångbåt Och den skulle ju bli skitig då Ja, man kan få en skitig idag med <laughs> Ja, precis Den här överlevde det mötet Även efter den här kapseln med vitkulle Den börjar sprida sig Så att den dyker upp i Lund Och, och den är väldigt stark knuten till universitetsvärlden mm. Och där märker man att studenter Och studenten ursprungligen är en universitetsföreteelse men när studentexamen flyttades till läroverken på 1800-talets mitt, då flyttar mössan med Och mm, Man får den när man är klar med gymnasiet, ja, för att man ska kunna ha den te teoretiskt sett på universitetet <laughs> Precis. För de gick ju de runt med de här mössorna på universiteten, alltså till vardags. Det var, ja. ju, väldigt, det var ju så man gjorde mm. ända fram till 1920-talet, då det började dra ut lite. Ja. Men då, när vi kommer i slutet på 60-talet, i början på 70-talet när studentexamen avskaffas i Sverige då, mm. då såg det mörkt ut för den här studentmössan. Den hade ju levt vidare, till exempel om du tog examen från, om du tog realen då, då fick du ju likadan fast med grå mm. ist istället för vit. Och på 70-talet så var den ju också ansedd som en klasssymbol. Ja, på 70-talet så var ju det här studentfenat väldigt på dekis överhuvudtaget. Ja, och det, det var ju många klasser som sprang ut med slåkattar till exempel. Jaha. Uh -huh. Då för att visa att vi är arbetarklass eller vi är solidariska eller vi... Mm. Vad man nu ville visa med den. Men på senare år då har den här klassiska skandinavistiska Uppsala-kepsen mm. gjort en Remarkabel återgång Jag tror att det är i början på 90-talet Och även på 80-talet lite grann Som det får ett uppsving det här med studenten ja. Och som sagt, det hänger ihop med Värnpliktens minskade betydelse Och konfirmationens minskade mm. betydelse Och idag så är det ju den stora symbolen För ja. studenten Egentligen, Egentligen. den sto stora symbolen för Nu kliver jag in i vuxenlivet Med min vita keps Ska vi ta och med det, det Ja, en bra sammanfattning Det kan vi göra då kan vi ju ta och låta en viss låt klinga i slutet här. När jag säger några välvalda ord. Och den kanske inte du gillar. För du gillar inte sån här teknomusik Techno. Eller vad man kallar det. Vi kommer ju höra en bedrövlig Eurodisco-variant. Så kan du inte sitta och säga när vi ska spela den här. Den är jätte. Nej, nu är tyst. <laughs> ja... Ja, men det det... In, inom kontexten funkar det Men jag vill ändå liksom för min goda smaks rykte <laughs> Markera avstånd ja, ja, ja. Ta det här skeppet i hamn nu Ja för vill jag passa på att gratulera alla studenter Vi har som lyssnar om de nu gör det Om vi har några sådana I den mån vi har Se till att ha en trevlig och fin och minnesvärd studentdag och den blir lite minnesvärd om du inte är helt klappfull hela dagen. Det kan man rekommendera. Och om du har en familjemedlem eller släkting eller vän som du ska på en studentskiva hos. Så se till att uppvakta och hylla den. För det har den säkert förtjänat. Ett smörgåstårta och skåla med skumpar, vad ni nu väljer i sommarvärmen. Och jag och Robin vill också passa på att gratulera våra klasser. Robins ISM 11 Och SA SO 11B Och mina klasser Ek 11B och Ek 11A Alla talar om studenten i Gävle På fredag Det har varit en ära att lära känna De här människorna Men nu sparkar vi ut dem Ur det boet Så får de forma sin egen framtid Och sitt eget öde Lycka till med framtiden Alla studenter Hej hej Hej då Suttit fast i tre år men nu så är det slut Nu ska ju alla samlas och gemens och springer ut